Не бійтеся своєї популярності. Навпаки, ви повинні за всяку ціну стати популярними. Потім стати лідерами думок і головними спеціалістами з певних питань. Цікаво, з яких питань я можу бути головною спеціалісткою? Мода? Стиль? Шопінг? Дієта? Явно, що не те, як заробити 200 балів на ЗНО. Це вже хай Боря з герою пишуть. Хоча, може взяти колись у цих невдах інтерв'ю, щоб відчули себе зірками. Чи може постібатися з них? Але ж Паша і Ната теж добре вчаться. Ще цитата, «Так, можна багато і цікаво писати на певну тему, бути профі у своїй царині, мати блог із красивим дизайном, але якщо ви не можете правильно себе подати, то нічого путнього з цього не вийде». Точно, перше, правильно себе подати, а з цим у мене проблем немає. Ось мій конспект із прочитаного. Капець, як до біології підготуватися, так мені дуже влом, а як про блоги читати, так ось сиджу і вже глибоко вночі. Десять заповідей правильного блогера. Забий на своє ім'я блоги на різних платформах. Вкладаються в один блог тільки лохи. Знімай відео на YouTube, пости картинки в Instagram, пиши у Facebook. Ніколи не пости рекламу задарма, завжди бери гроші наперед. Дбай про контент, не пости дурниць. Ніколи не переставай бути блогером. У школі, на дискотеці, у супермаркеті, в ліжку, думай про контент завтрашній. Дружи з іншими блогерами, запрошуй їх у гості у свій блог, активно коментуй їхні пости. Не вийшло з одним блогом? Створи інший з новим іменем. Не опускай рук. В інтернеті всім вистачить місця. Додай гостроти у блог «Скандал», «Секс», «Смерть» – 3С, на яких тримається твоя відвідуваність. Не кради чужих ідей, але творчо їх позичай. Позначка – прочитати книжку «Кради як митець». Якщо брешеш, то бреши як профі. Якщо не вмієш брехати, розповідай тільки правду. Не намагайся вкрасти чужих фоловерів. Перетягни їх на свій бік цікавими постами, яких ні в кого більше немає. І не засмучуйся, якщо тебе будуть копіювати. Придумай щось у сто разів крутіше. Подумала, що це крута тема – збирати всі мої лайфхаки десь в одному місці. Може, відведу для них розділ наприкінці щоденника. З цього можна ж буде теж добірку влогів наробити». По скриптум. Задовбалася ставити коми, але Антон Володимирович, наш мовник, каже, що у мене покращилася пунктуація. І що я краще стала викладати думки на папері. Ага, саме так і сказав. Хоч якась реальна користь із цього щоденника. Взагалі помітила, що у блозі можу писати з помилками, а тут ні. І це трошки бісить. Автоматична перевірка письма мені, бо щоденнику точно не завадила. 3 жовтня. Дарина схибнута зміюка. Знову поставила мені шістку. Мгг! Хоч у мене було це дурнувати домашнє завдання. Ну ок, я його списала і що? Воно ж було. Ще й прискіпується, бачите, немає виправлень. Капець. Одним купа виправлень – сідай шість, другим немає виправлень – теж сідай шість. Каже мені, з такими знаннями в математиці тобі, дорогенька, світить погана старість. ти типу їй з її школою світить хороша. На що це вона взагалі натякає? На те, що я все позабуваю? Так моя бабуся математику вчила ще гірше, ніж я, і все-таки пам'ятає все. Може, в мене гени бабусині? І взагалі, не треба мені її дурацька математика. Я вже заробляю більше, ніж Дарина і інші вчительки, хоч вони сякі такі розумні. А щоб знайти чоловіка, інтеграли не потрібні. Просто собі реєструєшся на сайті знайомств і чекаєш. Самі прикотяться, тільки вибирай. Коротше, адіос, алгебра, нам не по дорозі. Шістка мене цілком влаштовує. Я ж не Ната, щоб за оцінками плакати Мені треба виживати, а не вчитися. Дарині цього не зрозуміти. У неї навіть дітей немає, а у нас із бабусею троє. Чи четверо. Постійно забуваю себе. Я ж і теж ще дитина, неповнолітня. Коли є стільки менших, про яких треба дбати, то вічно забуваєш про себе. І як бідна мама з цим справлялася. Блох, це моя робота. Мушу розставити пріоритети і сьогодні точно на день навчання. Пізніше. Смішно. Антон Володимирович знову похвалив мої твори. «Ну та ясно, я ж блогерка». Просто ви раніше не помічали, ледь не вирвалося у мене. Але я відповіла «Окей, дякую». Ще він сказав, що мені треба більше читати. Тоді мій блог буде цікавіший. І багатший, звісно. Ха, я ж не уточнила, що він має на увазі під словом «багатший», але думаю, що у нас із ним різне уявлення про багатий блог. Не уявляю, як книжки приведуть мені рекламодавців». Буктюбери і близько не такі популярні, як б'юті-блогери. Не бачу сенсу в читанні, особливо тієї літератури, яка в програмі. А Антон же Володимирович, мабуть, на неї натикає. Думає схилити мене на світлий бік навчання, якщо я вже така грамотна. Хитро. Але я хитріша, я читатиму те, що хочу. Такі лузери, як Антон, мало що розуміють у сучасному житті. Як не вчитися і отримувати хороші оцінки? Інструкція від Лоли. Бути милою з учителями. Ходити майже на всі уроки слухати уважно на уроці, активно переписувати. Робити вигляд, що предмет цікавий. Бути милою з відмінниками, коли це потрібно. Гера. Мати серед найкращих друзів людей, які завжди роблять домашку і не жмуть дати списати. Не сваритися з Пашою і Натою. Завжди робити шпаргалки. Свої реферати читати обов'язково. Твори по програмі, читати короткий зміст. Згадаю ще щось, допишу.